Szélesi Sándor, második rész, a pokoltornácsán 1302-1307. Első fejezet, ha szólnak a harangok. 1302. Órák óta zúgtak a harangok. Farkas Gergely marokra fogta az ásót, és elindult kiásni a fiatetemét abból a sekésírból, amelybe két hónapja letették. Sötét este volt, Gergely maga mellé vette első gyermekét, akinek feladatul a lámpás vitelét adta. János a maga tizenkét évével a lehető legkomolyabban vette feladatát, összeszörított ajkakkal, sebes léptekkel némán követte apját, aki a felbojdult királyi városon átvágva a falakon túra tartott. Oda, ahol az elmúlt hónapokban a budai polgárok elföldelték elhunyt szeretteiket. Nem ő volt az egyetlen, aki arra jutott, hogy ideje a pokoltornácáról visszahúzni a holtak lelkét. Elkerültek egy kordét, amelyen egy asszony oszladozó teteme feküdt, fa kellett lett akarva. Gergely csak biccentette rozog a rozogal alkotmányt hazafelé toló férfinak. Ismerte a piacról, kikészített nyúlszőröket, és abból készült kesztyüket és fejfedőket árult. Ügyes ember volt. A halott asszony keze kihullott a levelek alól, és újjaival vékony csíkot húzott az útporába. Gergely megborzongott, de nem csupán ezért. Kényelmetlen érzések gyötörték. A nagyboldogasszony templom harangjának érces hangja úgy szállt Buda felett, mintha angyalok raja haladna keresztül az égen, miközben résztollaik büszkén és ércesen kettévágják a föld és mennyek világát. Az első órákban felszabadítóan hatott, ám ahogy múlt az idő és a nappalból alkonyat, majd este lett, úgy nehezedett rá, a fémes zúgás mindinkább az élőkre. Egy átok megtörését és egy másik kimondását adták hírül a világnak. Tartsd előre azt a lámpást morrant rá Gergely a fiára, a betáblázott ablakú sötét házak között járva. Mert még hasra esünk, és a temetőbe már nem a saját lábunkon jutunk ki. El is szégyelte magát rögtön. Nem kéne Jánosra rátulnia mindazt a görcsös fájdalmat, amit a gyomra és szíve tájékán érez. Rossz idők járnak, a világ egyensúlya felborult, a múlt sötét, a jelen bizonytalan, a jövő pedig a jövő a félelem ködébe vész. Mi lesz veled Buda? Mi lesz veled Magyarország? Mi lesz velünk? A családjával? A fia holtetemét készül visszaszerezni. Ez mindent elárul ezekről az időkről. Egy gyermek, aki nem lép nagyapja és apja örökébe soha már, nem nő fel, vesz magához asszonyt és nemz gyerekeket, akik majd beállnak ebbe a sorba és viszik tovább a munkát, amit őseik is végeztek, bár az se biztos, hogy ők maguk képesek lesznek folytatni az eddigieket. Két király között kivérzik az ország. Gergely hallott beszámolókat a tatárok hajdani dúlásáról, de azok a régi idők barátságosabbnak tűntek a maiaknál. Akkor a hitetlenek démoni serege dúlt a végig Magyarországot, most azonban a római katolikus egyház pusztít, amelynek legfőbb sátáni feje maga a római pápa, nyolcadik Bonifác. Jaj a világnak! Mit mondtál apám? kérdezte János ilyetten. Gergely rájött, hogy fennhangon kimondta, mit gondol. Ne tölődj vele! válaszolta rekedten. tudod de ma éjjel mit s miért teszünk? Az öcsém lelki üdvér. Úgy van! Ehhez igaz, hogy a túlvilági lét fontosabb, mint amit a földön megélsz, fiam. Tedd a dolgot becsülettel, de a szemed mindig Isten országán legyen, Gergely gondolatban hozzátette. Ha pedig egyszer én is úgy járnék, mint az öcséd, figyelmezz az én lelkem üdvére is, s cselekedd meg értem, amit meg kell cselekedned. A Várhegyet, amely az elmúlt évtizedekben fokozatosan betelepült, és amelyet lakói magas falakkal kerítettek körbe, a logodi kapunát hagyták el. Az őrök felismerték Gergeit, és egy szó nélkül átengedték. Hamarosan maguk mögött tudhatták a temetőt is, ahol már hónapok óta nem temettek, mióta a pápa kiáltkozta Budát. Az út kihalt volt, két oldalt megsűrűsödött a pokrok fala, fejük fölé lombok borultak, eltakarva a holt halovány fényét. Gerge ismerte a járást. Gyerekként bebarangolt a Buda környékét, néha elkísérte apját lovon, vagy elmehetett az árukat szállító szekereken kisebb utakra. Bejárta a közeli falvakat, a déli téténytől az északi póföldéig. Csukott szemmel eligazodott a kereszteződésekben. Most sem tévette el, a lámpás csak a járás biztonsága miatt kellett. Az út egy pontján letéltek nyugatra, és hamar megtalálták a tisztást, ahova tartottak. A sírokat kövek jelölték. Felirat nélküli, különböző formájú és színű kövek. Gergely egy bordó hármas csikkal jelölt fejméretű szikrát keresett. Elvette Jánostól az olajlámpást, és egészen a föld fölé tartva kutatott a fényénél. Nem egy tucat, de annál sokkal több szikladarab feküdt a fűben, a pápai átkok sora idejűzte Buda holtyait, ha már megszentelt földbe nem kerülhettek. Meglett a kő. Gergely visszaadta a lámpást a fiának, majd ásni kezdett. Kifordította a fűcsomókat a földből, aztán letérdelve egyesével oldalra rakta őket. Kis gúlába a szikla mögött. Amikor végzett, körbásta a sírt, nem akart belevágni Timótt testébe. Belehalt volna, ha véletlen csonkolja halott fiát. Lelke egyik fele így is ott feküdt vele már a földben. Egyszer csak csend lett, a városi harangok elhallgattak. Lehet, megelégelték a folyamatos figyelmeztetést, lehet, hogy a városiak éjjeli nyugalma miatt. Mindegy is, a hirtelen beálló csendbe kis idő múltán egy, majd több tücsök hangja kapcsolódott be. A vékonyka ciripelések egész kórussá álltak össze, az éjszaga egészen mindennapi lett, még a szél is megindult a lombok között, egy erőtlen nyárvégi napillatát szórta a szét a budai dombság felett. Ettől hirtelen minden békésnek tűnt, mintha visszatért volna András király uralkodásának utolsó éve. Talán még az is elfogadhatónak látszott, hogy egy apa kiássa a fia holtestét a földből. Gergely letérdelt, kitapogatta a gyolcs csomót, amelybe hajdan beletekerték Timóth testét. Az elmúlt két hónap alatt összeállt hideg, nedves, nyers tapintása volt, mint a frissen lefejtett mosott disznóbőrnek. A férfi fürge újakkal megtisztította a földtől a testet. Timot nyolc éves volt, amikor befejezte földi életét, mozgékony, törékeny gyermek. Könnyed, mint egy lehullott levél, és anig magasabb három lábnál. A letisztogatás után Gergely fogta az ásót, és a gyors csomó alá Finoman mozgatta, megemelte a testet, majd anélkül, hogy kihúzta volna a szerszámot, alányult, és kiemelte a sírból. Óvatosan a fűre fektette, kicsit távolabb. Amikor aztán felnézett, hogy szóljon az időközben öt lépés távolságra hátrált Jánosnak, hogy közelítsen, egyszer csak szellemeket látott. Farkas Gergelynek a torkának adta szó, de nem a rémülettől vagy a megilletődöttségtől. Lassan felemelkedett, tudta már kit, mit lát. A két alak lágy fehér körvonala elsőként kísértetett sejtetett, másodjára azonban holmi kísértetnél is rosszabbat. Két johannitalovag állt előtte. – Mit csinálsz itt éjnek idejé, jobbágy? – kérdezte az egyik ellenségesen. – Nem vagyok jobbágy, a Gergely – Miközben a bajával maga mögé tolta Jánost. Budai polgár vagyok, nagyapámtól és apámtól származó joggal kereskedő. Mindegy mi vagy, a kérdésünk áll. Mit csinálsz itt azzal a szerszámmal a kezedben? Megadom a végtisztességet a fiamnak. Két hónapja fulladt a Duna vizébe, és itt kapartuk el, mint valami kutyát. Most megszentelt földbe teszem, hogy a lelke megnyugvást lejjen. Azt ugyan nem morrant Míg őszentsége a pápa bullája érvényben van, itt nem lesz papi temetés. Gergelynek a harag lassan kúszott fel bensőjépen. Lassan, ám annál biztosabban és egyre erősödve. Bele sem gondolt, észre sem vette, hogy emeli a hangját, amikor a két fegyveresnek ellent mond. A budai harangok nem ezt mondják. Mit mondanak szerinted azok a harangok? Hogy holnap pappal temetünk? Akár tetszik őszentségének, akár nem. Az egyik lovag kivonta a kardját, majd a hegyével a földnek támasztotta. Hagyd a testet és menj haza. Nem akarta, hogy Gergely haza menjen, ez még a hold és a mécses halvány fényében is látszott az arcán. Gilkos rossz indulat ül a vonásain. Amíg megteheted. Nem fogom itt hagyni a fiamat. A fiadat, röhögött fel a másik lovag. Az csak egy kosárnyi rothadó hús. – A te fiad már a pokolban parolázik a sátánnal! – Gergely agyát elöntötte a vér. Meglendült volna, amikor is húzást érzett deréktájon, János kapaszkodott bele a tunikájába. – Apám! – suttogta halára váltan a fiú, amikor Gergely visszanézett le. – Ne tett! Gergely visszanyelte mérgét. – Igaza van a fiúnak. Ingerültsége továbbra is melkosa mélyén ült, de megpróbálta legyűrni azt. Világ életében igyekezett tiszta fejjel meghozni a döntéseit. Nem most kellene ettől a jószokásától megválnia. Ha ez csak egy kosárnyi rothadó hús, mondta szárazon, akkor nagyura még biztos nem bánják, ha elsétálok vele. A két lovag összepillantott. De bizony bánjuk, és ha nem távozol rögtön, akkor bánni fogod te is. Gergely egyik lábáról a másikra állt. Üvölteni támadt volna kedve, csapdosni, de nem tehette meg, mert ott volt vele János. A lovagok nem úgy néztek ki, hogy megkenyelmeznének a fiúnak, miután levágták őt. Mély levegőt vett. Nincs sok választása. Elmegyek, bólintott aztán, de a fiút előtte visszateszem a földbe. Csak gyorsan. Gergely megint letérdelt, és a kis, gyorsba csavart testet befordította a sekély sírhondba. Fogta a lapátot, és sebesen visszakotott rá egy kis földet. Közben belül remegett, úgy, mint akin halálos hidegrázás Érezte belső részeinek ugrálását, testét a jeges öntötte el. Nem értette, mi történik vele. Miközben dolgozott, egy mozdulatnál a karja kemény tárgyat súrolt, az övébe rejtett tört. Nem teheted, mondta magában, de a jelenléte onnantól kezdve szüntelen ott motoszkált a homloka mögött. Ott volt az utolsó ásó mozdulatoknál, amikor letapogatta a sírt, majd amikor felállt és szembefordult a lovagokkal. Így megfelelő lesz, lovag urak? kérdezte folytott hangon. Ha erősebben kérdez, kiérződik az indulat belőle. Eszedben ne jusson visszajönni, sem ma este, sem máskor, bólintott az előlévő johannita. Mi itt leszünk, és legközelebb ne várj tőlünk engedékenységet. Igen, uram. Gergely elindult volna, ám a másik lovag eléje toppant. Áj! Meg kell vallanod, kinek a pártján vagy? Vencelén vagy én. Nem mindegy, az most már? Gergely a tunikája ujjával megtörölte izzadó homlokát. Mondd, hogy vivát Karobertó minden magyarok királya! Gergely hátra pillantott a fiára. Világ életében józan ember volt, ám ezzel együtt sem hunyászkodott meg senki előtt. Mit tegyem most? Buda és ő is hűséget esküdött Vencelnek, aki a magyarok fölött László néven uralkodott. Legalábbis a magyarok egy része fölött. Pártos megosztottság. Ez csak formaság szólalt meg egy józan belső hanglelke legmélyén, amit rögtön meg is gyűlölt. Nem, nem csupán formaság, ő is tudja. Hitét kéne megtagadnia. Visszatette Timótot a földbe. De ez nem volt elég. Mikor lesz ezeknek bármi is elég. Na mi lesz? emelte meg Kisi a lovag. Gyorsabban, mert itt ér bennünket a hajnal. Amit te nem látsz meg, ha nem éltetett fenhangon Karobertót. Elnézett Gergely váll felett. Sem te, sem a fiad. Rendben? Szakad ki Gergelyből. Rendben. Hajjuk. Gergely bólintott, persze csak pár szó. Nincs jelentősége. Mégis gombocként ültek a torkámon. Nem hallom, kereskedő, nem hallom! Nehezen jöttek ajkára a szavak. Nem is önmagáért, hanem Jánosért préselte ki őket. Vivát! Vivát, Karoberto! Minden... – Minden magyarok királya. – Csak előbújt belőled! – röhögött fel az előtte álló lovag. – Nehezebben, mint a túltöltött savanyú lőre, amit itt bornak hívtok. Gergely lehajtotta a fejét. – Most már mehetünk? – Tűnjetek el! – Gergely intett Jánosnak, hogy menjenek. Ugyanakkor erősebben markolt az ásót. Újaiból egészen kifutott a vér. Maga sem tudta, hogyan és miért történt meg, ami a következő pillanatban megesett, de amint elment a két lovak között, Ásó tartó karja magától meglendült, és a hosszukás fémfejed függőleg és befordítva halálos biztonsággal belecsapta a johannit a sisakrostéj közepébe, kettivágva vele a férfi arcát és fejének harmadát. A csont recsenését elnyomta gergejűvöltése. A szörnyű csapást követően azonnal elengedte az ásónyelét, és kikapta a tőrét az övéből. Félfordulatból döfte bele a másik lovag megnyíló védtelen pontjába, a kar és test találkozási helyére. A másik tenyerével rásegített a markolat végénél, így a penge tövig belecsúszott a testbe. A a megingott, és bár már félig felemelte a kardját, a karja lehanyatlott. Az egyensúlyát elvesztette, oldalra lépett kettőt-hármat, tántorgott, mint egy részeg. János dermedten figyelt. Arcát és testét beborította az első lovag vére. Amaz már a földön feküdt, nem rugott, nem mozdult, azonnal meghalt. Fejéből úgy állt ki az ásó nyele, akár egy fejfa. Gergely odalépett a testhez, és hideg dűvel kitépte az ásót a koponyából. Elmúlt a remegése, felszáradt az izzadság a testén. Különös hő hevítette, a tekintete égett. Megfogta az ásót, és ment vele a másik még élő, botladozó lovag után. Amikor amaz megpillantotta, felhördült. Te kura! Az ásó hatalmasat csattant a sisakján. Gergely ütötte, vágta, és ha bár ütéseinek, vágásainak nagy része lecsúszott a sodoranyingről, erreik a földre küldte a lovagot. Megpróbált ugyan védekezni, és oldalára fordult, de nem sok sikerrel. Gergely ekkor pillantotta meg a tőrét. Hagyta az ásót, és két kézzel kirántotta a sebből a pengét. Zihálva állt néhány hosszúnak tűnő pillanatig majd ráült a lovagra, ki felnyögött. Nem látszódott az arca a csisak alatt, de Gergely úgy nézett rá, mintha átlátna a fémen, és egyenesen a lelkében mélyedne a tekintete. Én látni fogom a nap felkeltét, morrand fel olyan hangon, amit sem eddig, sem ezután nem használt életében, majd a törd belevágta a sisakrosté résén át oda, ahol a szemet sejtette. Nem csak hallotta, de ujjain át érezte is a csont recsenését. A teste elernyett, kiszállt az élet. Nem lélegzett, nem hörgött többé. Gergely lassan felállt, zihálása csillapodott. A beálló csend hatalmas volt, túlnőtt a tisztáson, de talán még az erdőn is, a tücskök is visszahúzódtak lyukaikba. Óriási csendült az erdőre. – Most már elvéhetjük az öcsédet, – fordult Gergely a fiához. – Hozza lámpást. Farkas Gergely másnap eltemette a fiát. Lajos pap mondott imát timo lelkért, aki végre megszentelt földbe kerülhetett. Csak a farkas család volt jelen a gyerek sírjánál, a budai régi temető szélén egy bodzabokor árnyékában. A szülei Gergely és Margit, a bátja, János, és a huga Izabella, illetve Gergely apja, a család feje, Farkas István. A farkas család Buda módosabb familiái közé tartozott. Annak idején a farkas kalandjáról elhíresült és arról nevet kapott Máté alapozta meg a vagyont, amelyre a fia István építette fel kereskedőházát. Máté már nem volt az élők sorában, nem láthatta el romlót, pusztuló kort, István azonban erős kézzel irányította az ügyleteket. Mindvégig maga mellett tartotta, nevelte, okosította a fiát, akire az üzletet hagyni szándékozta. Nem csupán a számolás és szervezés tudományát adta azonban át neki, hanem a szigorú erkölcsöket, amelyek szerint az égboltot tartották az emberek feje felett. A parancsolatok között Jézus szeretete után közveten a család jólétének biztosítása állt, és István nem ismert kibúvót egyik alól sem. A papok folyamatosan temettek. Buda levetette magáról a korábban rá egyházi átkot, sőt, szabályos körülmények között viszonzásul kiátkozta magát a pápát. A polgárok ünnepeltek, holott tudták, meg lesz ennek a bőtje. Az Itáliából érkező Anzsuka Roberto, akit a magyarok közül sokan csak Károlynak neveztek, Isten kiismerhetetlen akaratából eredően Magyarország pimas és öntelt trónkövetelője, nyolcadik bonifác pápa ostora, nem fogja büntetlenül hagyni a renitens város orcátlan válaszát az őt büntetésre. Buda éppen csak megszületett és felnövekvőben volt, Falakat emelt, bástyákat húzott fel, szabadon kereskedett és önállóságot kapott a királyoktól, akik kúriájukat a várhegy északi részére építették fel. A város fiatal polgársága még nem tudta, hol vannak a határai, és az emberek bíztak László királyban, aki gyermek volt csupán, egy évvel fiatalabb is, mint a szintén gyermek Karobertó, ám országlása támogatottnak tűnt. Apja a feje, a cseh és lengyel földek korlátlan uralkodója. És mellette állt nem egy országbéli hatalmasság is, mint a Héder nembéli köszegi Iván és Henrik, vagy a Csák nem Máté. Ilyen körülmények között Buda lakosai úgy gondolták, veszzen a pápa. A város előtte ugyan meg nem hajlik? Farkas István vagyonánál és tekintélyénél fogva a tizenkét tagú városi tanács tagja volt. A tanácstagok az utóbbi hónapokban hetente többször is üléseztek, az ellenátok kimondása előtt pedig naphosszat sem mozdultak a tanácsteremből. Peturma János bíró hozta-vitte a királyi kúria és a tanácsterem között a híreket, és irányította az üléseket. A rossz nyelvek szerint mindig hozzá, hozzátett a gyerek király kéréseihez, utasításaihoz egy kicsit, így formálta a történéseket arra, amerre szerinte haladniuk kellett. Tekintéje oly hatalmas volt, hogy mondatait senki nem kérdőjelezte meg. Talán csak az egy Werner fia László kivételével, akiről viszont mindenki tudta, hogy Anzsú Károly felé hajlik, bár ezt leginkább magában tartotta, és inkább hallgatott a királyok kérdésében. Az ellenátok kimondásának másnapján Farkas István betért a városházára, hogy megtudja, hogy állnak a dolgok. Érdeklődése cseppet sem volt különleges, a módosabb polgárok egymásnak adták a kilincset. Egyenesen Peturman bíróhoz ment, akinél ott találta az egyik esküttet is, a frissen érkezett esküvőkre és keresztelekre vonatkozó kérelmeket állították sorba. Az ellenátok kimondása után nem csak a temetésekre nyílt újból lehetőség a városban. Petúrban méretes tokája idegesen járt föls alá. Bortöltött magának is Istvánnak, ivott, és csak utána válaszolt a helyzet állását firtató kérdésre. Holtam találtak két johannitát az erdőben. Most hozták a hírt, hogy a szenteletlen temető szélén feküdtek vérbefagyva. Hogyan? Döbbent meg Farkas István. Az egyiknek ketté vágták a fejét, a másiknak tördövtek a testébe és a szemébe. Nem mintha számítana, tette hozzá Herman Márk, aki a bíró hűséges embere volt évek óta. Az ellenátok eljut Rómáig, és megakad a pápa torkán. Emellett két neve nincs élete. Kit érdekel? Nagyon is számít, válaszolta Farkas István Gonterhelten. Bonifácz átkozása Rómában biztos nagy vihart kavar, de a lovagok halála itt, e földön okoz nagy bajt. Buda mellett megölték Szent János két katonáját. Bárki is tette, nekünk fogják felróni e bűnt. Ők maguk keresték a bajt, szólt közbe a bíró. Hónapok óta fenyegetik a polgárainkat. Többeket megfenyítettek, volt, akit meg is vágtak azzal az ürügyjel, hogy ők csak betartatják a pápai bullát. Egyszerű tolvajok és gazemberek. – helyeselt Herman Márk. – A rend követelni fogja, hogy adjuk ki a bűnösöket – vetette ellen István. – Azt is követelték, hogy adjuk ki László királyt. – Mit is mondott az a pápai legátus éppen mielőtt a nyakába szedte volna a lábát? – Herman Márk elvigyorodott az eset felemlegetésére. A domonkos rendi szerzetes díszes, idegen öltözékében úgy futott a városi polgárok elől, mint a nyúl. Azt mondta, ha nem tesszük meg, akkor pokorra jut az a hitszegő város és annak minden polgára. Hát ennél rosszabb nem lehet. Így veszélyes a falakon kívül járni, morogta István. Több áruszállító szekerét is megpróbálták kirabóni az elmúlt hónapokban. Hogy pokorra jutunk, vagy sem, azt Isten dönti el, nem a johanniták, de ők portyáznak az utakon. El kellett jönnie ennek is, csapott István vállára Peturman bíró húsos tenyerével. – Ahova parazsat szornak, ott tűzterem. – Mi lett a testekkel? – Behozattam őket a városba. Megadjuk nekik a végtisztességet. – Megszentelt földbe kerülnek? – Kerülhetnek? – kérdezte Herman Márk meglepve a bírót. – Az ő hitük szerint mi eretnekek vagyunk, nem temethetünk. – Na, kükki őket a varjaknak. – Hát majd kiássák őket a hitükben osztozók, zárta le a kérdést a bíró. A holtaknál jobban érdekelnek az élők, és hogy miféle bajt hoz még a nyakunkra a keresztesek halála. Farkas Istvánban szörnyű gyanú élett a bíró szavainak hallatán. A férfi tudta, hol volt éjjel a fia és az unokája. Bár hazaérkezni nem látta őket, és nem látott a házban sem vérnyomokat, sem véres ruhákat. most átfutott a fején, hogy Gergely talán bűrészes lehet a johanniták legyilkolásában. Hányan lehettek a támadók? kérdezte. Legalább három ember kell egy ilyen gyilokhoz, és lesből támadhattak, mert a lovagok kardja fényes volt, szennyezés nélküli. Istvánt nem nyugtatta meg a válasz. A városházától hazafelé tartva végig csak ezen járt az agya. Figyelmetlenségében még Werner fia Lászlónak sem köszönt vissza, aki sebes léptekkel vágtatott el mellette, csak úgy csörgött zörgött nyakában a tanácsnoki lánc. István a hazaérkezése után kertelés és szépítés nélkül vonta kérdőre fiát. – Te voltál, fiam? – szegezte neki a kérdést Gergelynek. Szigorú volt a hangja, mintha csak egy gyermekkel beszélnek. Gergely ismerte ezt a hangszint, de már nem hatotta vagy félemlítette meg. Ő felnőtt, az apja meg megöregedett, és az utóbbi időmen egyre többször kapta rajta, amint tétován töpreng. Talán a múlton, talán a jövendő. – Mit tettem volna? – nézett rányugodtan Gergely. – A két johannita. – Na hallottam hírüket – Megtámadta őket egy csapat, és végzett velük. Ott történt mindez, ahová te is tartottál az éjjel, ahol eltemettük Timótot. Sokan mentek ki tegnap éjjel a halottaikért apám. Nem ezt kérdeztem. Nem, nem én voltam, a Gergely. Könnyebben jött az ajkára ez a tagadás, mint Karoberto éltetése. Tudta, ezt megfogja fogja gyóni vasárnap a nagyboldogasszöny pompom. És nem láttam semmit, ha esetleg ez lenne a következő kérdésed. De az a két gazember megérdemelte, amit kapott. Mit tehetnek a holtak arról, hogy két király küzd az élők feletti hatalomért? Mi köze ehhez a küzdelemhez Timótnak. Remélem, hogy igazat szólsz. Majd az utolsó harson szókor kiderül. István a fia tekintetét fürkészve lépett közelebb. Olyan közel hogy lélegzetvétele meglegyintette Gergely arcát. És, ha megkérdem Erő Jánost, ha egy gyermeket akarsz vegzálni, apám, mert nem hiszel a saját fiadnak, hát, tett. szemet néztek, apa és fia. Aztán István egyszer csak hátra lépett. Apám a tatárok dúlása után erős munkával hozta össze ezt. Intett körbe. Együtt gyarapodtunk a királyok újszülött városával. Fulladoztunk, amikor az egyháznagyok a torkunkat szorongatták, és szorgalmasan dolgoztunk nehéz időkben is. Ha nem vigyázunk, minden veszélybe kerül, és feleslegesé lesz meg annyi lehulló vércsepp és verejték. Van, amikor ez nem rajtunk múlik, mondott Ellent Gergely. Ha fúj a szél, ne lepődjön meg a hajós, hogy vitorlát bontva egy irányba száguld az összes hajó. Én is Budával tartok. Teszem, amit a tanács mond, támogatom Petúrmond, akárcsak te, apám. És megteszek mindent, hogy gyarapodjunk. István bicentett. Jó van. Tegyük a dolgunk. Holnap egy szekérnyi marhabőr érkezik, készítsük elő a raktárakat, és beszéljünk a vargákkal. Hozd a feljegyzéseket. Megfordult, és távozott. Gergely lerogyott a nemzetségládára, amely a sarokban állt. Gyere elő, János, mondta halkan. Tudom, hogy itt bujkáz. A fiú előmászott a láda mögül. Honnan tudtad, apám? Nincs kutyánk, és valami itt leheg a fal tövében. Hogyan mi lehet? A fiú kiegyenesedett Gergely előtt. Miért nem mondtad el nagyapának, hogy te ölted meg a két lovagot ott az erdőben? Tette fel a kérdést értetlenül. Mert nem tartozik senkire. De te egy hős vagy, mindenkinek hallania kellene róla. Gergely megfogta János két kezét, és milyen a szemében nézett. Ide figyelmez, fiam! Soha senkinek nem mondhatod el, mi történt ott az erdőben. Nem értem, miért. Mert bár egyesek szemében hősi estet volt, mások szemében gyilkosság. És sosem tudhatod, fiam, mikor fordul úgy a világkereke, hogy az egyik helyett a másik mondjon ítéletet a dolgaink felett. Senki nem tudhat róla mert az emberek köpönyek forgatóak és csak a saját boldogulásuk érdekli őket. Kihasználnak, ha ezáltal előnyre tehetnek szert, vagy ha egyszerűen csak a javaidat akarják, és téged módjukban áll sírba tenni. Érted, fiam, mit mondok? Értem, apám, bólintott a fiú, de nagyapa sem tudhatja? Egy titok nem titok, ha hárman tudják. Csak mi kettő legyünk tudói, és mi sem beszélünk róla többet. Legfeljebb összenézünk, ha más szóba hozza, de azt is csak rejtve. Meg tudod ezt tartani? Igen, apám, hallgatni fogok. Rendben. Gergely töprengve nézett a fiára, majd hirtelen elhatározással kibökte. Van a családunknak egy másik titka is. Egy kincses titok. A fiú szeme felcsillant. Mi az? Egy kulcs. Egy griffel díszített kulcs, mint a házunk ajtaja felett. És egy pince. Te ne kincsekkel? Ó, hát ezt is csak ketten tudhatják. Nagyapád és én őrzem. Egyszer majd rád is rád száll, de csak akkor. Igen, csak akkor, ha látom, hogy valóban tudsz titkot őrizni. Istenre bólogatott komoly szándékkal, János. Gergely elmosolyodott. Túlzott kicsit, hiszen sem a kulcs nem volt meg, sem azt nem tudta, hol rejtőzhet az a kincsekkel teli pince. Ha létezik egyáltalán. Csak egy családi legendát őrzött, amely János gyermekeinél már csak mese lesz, és talán egyszer el is feledik. Nem kell Istenre esküdnöd, csak tartsd meg a szabad, és ne beszélj a múlt estéről. Egyszerre úgy érezte, hozzá kell még tennie valamit, muszáj eresztenie egy kicsit a szigoron. Majd egyszer, talán, ha már te is ember leszel, és nekem nem csupán a fejfám, de az emlékem is szétszincálta az idő, akkor talán elmondhatod a te fiadnak vagy unokádnak, hogy mi történt közöttünk és a johanniták között. De nem előbb. A fiú e szónoklat hatására egy hirtelen mozulattal Gergely nyakába dölt és két karjával átkarolt a széles vállát. Apám emléke mindig élni fog, mondta, sose hagyom elveszni. Az se lenne olyan nagy baj, morogta Gergely, és viszont ölelte a fiút. Nem lenne nagy baj. Karobertus serege három bőhónappal később, szeptemberben meg is érkezett, hogy bevegye Budát és Móresre tanítsa engedetlen polgárait. Jakab, ha akarta volna, sem tudta volna elkerülni a nemesi és egyházi bandériumok felvonuló katonáit. A férfi sosem fogott még jobbánykardon kívül komolyabb fegyver, de ölni már ölt. Két évvel korábban haramiák támadtak rá, a lél melletti rév akarták megszerezni. Birokra kelt velük, és az egyik fejét betörte egy kővel. Emlékezett a pillanatra, amikor a koponya beszakadt, hatalmas, guztustalan recsenés hallatszott, és a keze nyúlósan iszamos lett. Meleg vér és agyvelő ömlött rá, aztán elvesztette az eszméletét. Valószínűleg hátulról fejbeverték, majd belefordították a folyóba, mert a víz mentél magához, a Duna ereje elkapta, és nem egyszer vízalányomta. Éppen csak túlélte azt az estét és elvesztett valamit önmagából. magából. Azóta földönfutóként élt, a révhez nem akart visszamenni, sem a haramiák, sem a pannonhalmi apátság adószedői miatt. A Duna mentén minden a feje tetejére állt, Jakab pedig emberkerülővé vált, előbb céltalan vándorolt, majd utóbb a helyét kereste ebben a talaját vesztett világban. Várta a pillantot, amelyben megleli új sorsát. Most elismeréssel vegyes ámulattal bámulta a sereget, amely a fiatal város alá érkezett. Károly király hadai jó részt egyházi előkelőségek bandériumaiból, a magyar mellett horvát és itáliai emberekből, lovagokból és gyalogosokból tevődtek össze, és persze az őket kísérő mindenféle népekből, amelyek kiszolgálták az igényeiket. Jakab nem sejtette honnan származnak, miféle nyelven szólnak a magyar és német mellett, de fényes fegyvereik lenyűgözték. Egyszerű, szakadt ruhájú koszos jobbágy volt, a felvonulók többnyire észre sem vették. Ha pedig valakinek megakadt rajta a tekintete, Jakab érdektelenséget látott benne, nem mást. Fülelt azonban, és mire a folyóhoz ért, már nagyjából tudta, mi történt. A Pshemisli-Sahari vencelből lett László király, ragaszkodik Magyarországhoz, és nem engedik ki a kezéből Budát a polgárok pedig ragaszkodnak a cselászlóhoz, mert a legnagyobb ellenségük éppen az a főpapság, amelyik a nápoi Károly támogatja. Közöttük is a legjobban bicskei Gergelyt, aki úgy volt esztergomi érsek, hogy magát annak tartotta, többek azonban legkevésbé sem. Megkapta ugyan a megboldogult harmadik Andrástól ispánként Esztergom várát és a bazilikát, de az utolsó Szent István sarja halála előtt mindent visszavett tőle. Egy éve erővel foglalta vissza Esztergomot, és koronázta meg Károlyt, majd rögtön menekülőre is fogta a nápolyi gyerekkirályjal, mivel megindult ellene a retteget kőszegíván. Bicskeit még a sajátja is rühelték, és ez az ember irányít most. Lehet, hogy Budának van igaza, amikor ellenáll. Jakab a közkatonák elejtett mondataiból megtudhatta, hogy az urak mind a saját pecsenyéjüket sütögetik, és csak azt tartja össze őket, hogy egy az ellenség. Milyen hatalmas összetartó erő ez, gondolta Jakab. Erősebb érzés a szívben a gyűlölet, mint a szeretet vagy a barátság. Ha elfoglalja az ember lelkét, nem ereszti. Barátságok múlnak, a szeretet elhal, ugyanakkor a gyűlölet örök, legfeljebb tompul, de megmarad, mint halálig, és néha még azon is túl. Nem értett a fegyverforgatáshoz, és ez a sereg nem az volt, amelyhez csatlakozhatott volna. Nem koborolhatott céltalan, így a lába öntudatlan is arra felé vitte, ahol valamiféle munkát remélhetett a folyópartra, le a Dunához. Odaérve döbbenten torpant meg, a folyóvíz szélén éppen akkor döfte keresztül egy gyalogos katona a felhívzi révészt. Amint a kardját, a révész holtan esett össze. A katona rutinosan alányult a lábával, és a testet átfordítva a vízbe tolta. A sodrás azonban nem volt olyan erős a part mellett, hogy elragadja a férfit, egy gyilkosa jókor átta szajtott rajta. A holtest hastmánt szép lassan lejebb lebegett. Időbe telik, míg a Dunára jellemző egyik aljas víz alatti áramlat elkapja. Addigra úgy is megtalálják a varjak. A katona megfordult, a szeme megakatja kabon. Azonnal elindult feléje. Tekintetének mélyén komor, gyilkos szándékült. Nem kellett neki különösebb ok annál, mint hogy Jakab ide téved. Kegyetlen hónapok állhattak mögötte, Bicskei kíséretében valahol elhagyta a lelkét. Számára ebben a háborúban mindenki ellenség volt. – Megállj! – harsant fel egy hang. A magasból jött, gazdája egy barna kancán ült. A talpas megtortant. Jakab tüdejéből kiszakadt a levegő. Észre sem vette, de a gyilkosság láttán elfelejtett lélegezni. Jomnak látta, ha egyelőre nem mozdul, és mint kívülálló figyeli, mi történik mellette. – Erre miért volt szükség? – kérdezte a lovas, akinek válas súlyos és drága páncélt hordozott. A sisak engedte látni az arcát, fiatal férfi volt, erős vonásokkal, dús, rövid, fekete szakállal és bajusszal. – Felej! – László emberei voltak, Becsei uram! – szabadkozott a katona. – Arra készültek, hogy végeznek velünk! – Honnan tudhatod biztosan? A nadik alján ott vannak a fegyverek. Nem való oda egy sem vízi embernek, mi másért kellenének. Szerencsére előbb értem ide, és felfedeztem őket. A lovag a fejét ingatta, de elfogadta a választ. – S hogy kelljünk most át a Dunán a Pesti oldalra? – kérdezte Gon terhelten. Az óbudai révnél is leállt a forgalom, a révészek belögték a ladikokat a vízre. Mindet elragadta a sodrás, egyes se sikerült elkapni. Már délen járnak a külszegélyek birtokán. Kereskedő hajó meg egy se, itt se, ahogy látom. – Itt megvan még a révhajó. – Megvan, de talán te fogod kezelni. A talpas alig láthatóan megrántotta a vállát. – Kereshetünk valakit, esetleg a halászok között. Jakab lelkében megindult valami. Egyszerre úgy érezte, nem véletlen révett ide. Isten akarata vezérelte a felhívzi révhez. Mi más? Pont akkor érkezett, amikor a révészt megölték. És csodával határos módon pontosan akkor toppant be a lóvas, amikor rá is sor került volna. Most pedig kiderült, hogy kell ide egy ember. A hármas együttállás az égen is jelnek számít, jel hát itt a földön is. Ez maga a végzet. Meg kell szólalnia. Nagyuram, kezd kezdte előrelépve. Nagyuram, uram, Becsei Imre lepillantott rá. Mi van? Talán én tudok segíteni. Ki vagy te? Jakab vagyok, nagyuram. – És hálával tartozom, hogy megmentettél a katonáttól. Becsei elhúzta a száját. – A hálád nem repít át minket a folyón. Mit keresel itt? Nem tudod, hogy háborús időkben jobb otthon maradni a négy fal között? – Nekem felé nincs otthonom, nagy Nem budai vagyok, nem is itt élek a környéken. Sehol sincs nyugovásom, vándorlok egy ideje. Ám az apám hajdan itt szolgált a felhívizi révnél. Az én apám kelmefestő volt, de én nem mernék színezésre vállalkozni, Böffent fel a gyilkos katona. – Kém ez, Becsei uram! Károly kémje minden bizonyjal! – Kús, hagy, Péter! – mordult rá a Nézd már rá! Egy kémnek jó lábbelire van szüksége, ez meg szinte mezit lábját! A tatárdulás után a sors máshová vetette apámat, sietett közölni akab. De nem hagyott fel a mesterségével, Komárom megyében a Léli révnél szolgált aztán. – Talán ismered is a helyet, nagy uram! – én már ott születtem, és ott folytattam a családi hagyományt egészen két esztendővel ezelőttig. Miért hagytad ott a szolgálatot? Rossz idők járnak, haramiák fosztottak ki minket. Elvették a megélhetésemet, és én az életemet mentve elmenekültem. Azóta vándorlok, keresem a szerencsémet. Szóval hajós lennél? Igen, nagy uram. Folyami hajós. Ismerem a Dunát, a csalfa áramlatokat és a hajókat egyaránt. Most már csak az a kérdés, kinek az oldalán állsz, szólalt meg ismét a talpas. Jakab rá pillantott. Nem állt senki oldalán. A maga érdekét nézte egész életében. Csak magadra számíthatsz, mondogatta az apja mindig. Mennyire igaz volt ez? Amikor egy télen elragadta az öreget a tüdőbaj, akkor mellette sem volt senki. Ő sem. Hiába volt atya, Balázs már vénséges, vén és mozgott nehezen. Jakab nem ért rá gondozni. Elég munkát adott a rév. Aztán meg az, hogy letakarítsa azt a sok vért, amit az öreg haldoklásában felkőgött, és szert a a kaibában. Nem városi ember vagyok én, uram, felelte Becsei Imérének, őszintének szánt tekintetet vetve rá felfelé. Nem értem a budaiak mit és miért csinálnak, de Isten félő emberként azt gondolom, hogy rosszul teszik, ha Károly ellen küzdenek. Becsei kicsit hezitált, majd bólintott. Ügyes válasz. Pétert elviszem, mert nem hiszem, hogy megélnéd mellette a hajnalt, ám kapsz mást, aki őrzi a révet, és téged is. Tedd a dolgod. Ha jól szolgálsz, megfizetjük. Köszönöm, nagy uram, ha jól meg mélyen jakab. Nem tudta még, hogy ami így az ölébe húlt, az jó lesz-e vagy rossz, de kis szerencsével a vándorlása véget ért, és nem akárkivé vált hirtelen. A jövő remek lehetőségeket tartogat, csak szem kell hozzá, hogy meglássa őket, és bátorság, hogy megtegye a dicsőséghez vezető lépéseket. Az ostrom aztán elmaradt. Károly emberei kevesen voltak, hadigépeik pedig elégtelennek egy ilyen erősség megvívásához. Buda a tatárok ellen épült, vastag falakkal rendelkezett fent a várhegyen. A sereg fel is adta, feldúlták a környező vidékeket, tönkretették a szőlőket, kerteket, majd kőszegi Iván és serege közelettére gyorsan távoztak. Jakab az ezt követő őszön és télen berendezkedett a révnél, és lassan mindenkit megismer. Szolgált és adózott a nyulagszigeti apáca kolostornak. Talált egy lányt is, nem szépet, de nem is csúnyát, akit aztán elvet, hogy legyen valami élet a házban, és kerüljön melegétel az asztalra. És vártak Károly seregének visszatértét. Második fejezet Buda megvívása 1307 Farkas Gergely a városi tanácsnokok társaságában a Várhegy falainak tetejéről nézte, ahogy Károly serege tábort ver a város alatti síkon. Mint szorgos hangyák lepték el a dombokat, haladtak a poros utakon csapások, ösvények labirintusán. Az udvardon összehívott zsinat, amely kimondta az újabb, immáron kilencedik kiátkozást a rendes Budára, 40 napos bűnbocsánatot ígért a város ellen fogóknak. Nagyobb volt ez a sereg, sokkal nagyobb és fenyegetőbb, mint az öt évvel korábbi. Ennyi idő telt el, mire az Zanzsú dinasztiából származott tronkövetelő ismét megpróbálkozott Budaóstromával. Sok minden megváltozott ez alatt az öt év alatt. László királyért Csehországból eljött az apja. Sereggel érkezett, kifoszott a esztergomot, majd annak kincsei mellett magával vitte dorbézoló, egyre rosszabb hírű fiát Prágába. A következő évnyarán azonban meghalt, majd László király, aki akkor már nem volt se László, se magyar király, immár harmadik vencerként, Csehország és Lengyelország uralkodójaként alig 17 esztendősen követte apját a sírba. Dicstelen halála volt, a sajátjai szúrták le, amikor az árnyék széken a dolgát végezte. A magyar korona az öreg Wittelsbach Ottónál kötött ki, amely isten külön stréfája lehetett csupán, vagy pillanatnyi figyelmetlenségének bizonyítéka. A bajor ottó sem nagyon érthette, hogyan és miért történhetett meg mindez, mert a rossz nyelvek szerint, amikor Magyarországra érkezett, el is hagyta az út mentén a legszentebb magyar erekét. Ezen események hatására lassan elkoptak Károly ellenfelei, többnyire átálltak az anzsúk táborába felismervén a politikai realitásokat és a gazdagodás legbiztosabb útját. Buda azonban nem szerette a robertót. Nem ült már uralkodó a királyi kuria közepében, de a város még mindig makacsul ellenállt. Gergely a lenti táborozókról a tanács emelte tekintetét. Talán mindnek az járt a fejében, ami neki, Budavára nem lesz elég erős az ellenálláshoz. Tárgyalni kellene. Menesszünk hozzájuk küldöttséget, ajánlotta a tanácsnokok egyike, miközben idegesen markolta a nyakában a tanácsnoki pecsétet. Egyházi átok alatt állunk, felelte Herman már. A szemükben nem vagyunk emberek. Mit veszíthetünk? Aki lemegy oda, az halálfia. A hírhozók szerint Werner fia László is ott van lent, intett Peturman János bíró a túlra. Ő nem fog tárgyalni. Fűti a bosszú. A halálunkat akarja. Ha tehetné, a saját kezével végezne velünk, amiért cserbe hagytuk. Gergely tudta, miről beszél a bíró, bár még az apja ült a tanásban, amikor Werner fia a királyuk László ellen fordult, mivel az részegen megpróbálta a háló kamrájába rángatni a lányát. A vonakodó lányról a folyoson félig le is szaggatta a ruháját, és csak apja megjelenése akasztotta meg a királyt nemtelen szándékában. A budai rektor emiatt annyira megharagudott a Przemiszléhár sárjára, hogy nyíltan szervezkedni kezdett ellene. Amikor aztán második vencer eljött a fiáért, ellenséges viselkedése okán Werner fia Lászlót a rabláncra verve magával vitte. Később szárnya a szóbeszéd, hogy László úr megszökött a fogságból, és csatlakozott Károlyhoz. Ezek szerint hitelesek voltak ezek a plegykák. Gergely érzései kettősek voltak. Megértette a hajdani rektor indulatait, hiszen maga is látta, hogy Vencel nem való királynak, hiába vette fel az állam alapító szent király családjából származó uralkodók nevét, és hiába költözött be budai kúriájukba, ült ronnyukra, feküdt ágyukban. A dű, amely Werner fia Lászlót fűtötte, nem való egy komoly tisztséget viselő, felelősségteljes városi tanácsnakhoz. Ki tudunk-e tartani? kérdezte Gergely a bírótól. Futát küldettem ma reggel Kőszegi Ivánhoz a kéréssel, hogy mentse fel a várost. Annak meg lesz az ára. Amit könnyebben kifizetünk, mint ezeket ott len. Ivánnak a pénzünkkel, ezeknek a vérünk is. Fel kell készülnünk az ostromra. A balistákból hamarosan megszólnak minket kövekkel és tűzzel. Minden tanástagnak jutott feladat. Gergely a kutakért felelt, a vizek kihelyezésért. Hordókat állítottak fel minden utcasarokra házak mellé. A május eleje esős volt, a végére azonban egyre erősebben sütött a nap, felmelegedett az idő. Egy tűzvész megállítását nem hagyhatják Istenre, maguknak kell tenni majd ellene. A polgárok többnyire egységesen kiálltak Károly ellenében. Ha voltak is tamáskodó vagy rémült hangok, azok elhallgattak, vagy már a sereg előörsének megjelenésénél melekülőre fogták. A többiek megerősítették az ajtókat, bedeszkázták az ablakokat, fegyvereket osztottak szét, a hozzáértőknek íjat és nyilakat, másoknak rövid kardokat tőröket. Dorongokba vasszögeket ütöttek, kendőkbe köveket csomagoltak, hogyha más nincs, legalább azzal bezúzhassanak egy-két koponyát. Szekereket vontattak a kapukhoz, és eltorlaszolták az utcákat. Fort és készülődött az egész város. Gergely este fáradtan esett be otthonába. Lezökkent a lócára, kibújt a csizmájából. Margit már hordta is elő a vacsorát az asztalra, a család megvárta fejét az estebéddel. Marhahúslében párolt, borsós Szentgyört gombát tálalt fel friss kenyérrel. Gyanították, hogy az utolsó ilyen vacsorát eszik, meg is adták a módját neki. Gergely ült az asztal főre, Megfogták egymás kezét, és hálát Istennek az ételért, majd a családfő megtörte a kenyeret, és tovább Mikor kezdik? kérdezte János a tányér fölül. A 17 éves ifjúban buzgott a tetvágy, csak hogy nem kereskedni, hanem harcolni akart. Ma holnap még a tábort építik, felelte komoron a nagyapja. Egy, talán két napig még nyugovásunk lesz. Eltettetek mindent a helyére? Nézett apjára Gergely. Hiánytalanul. A ház alja kőből épült a Budai várhely sárga, márgás kockáiból, a teteje azonban a környező dombok fáiból. Az egyik kamarából titkos lépcső vezetett le egy apróska pincébe, melyben furt kút volt található. Ám a kút nem csupán vizet rejtett, hanem az oldalában egy keskeny nyílást is, amely egy természetes sziklabarlangba vitt. A nap folyamán János és a huga, Izabella, nagyapjuk irányítása mellett odarejtették a családi értékeket, drágább ruhákat, kelméket, és az élelmiszer tartalékot jól lezárt cserépedényekben, lisztet, zsírt, babot, lencsét, szárított húst, halat, s meg annyi mást. Peturma, makacs, mondta vacsora után Gergely az apjának. A felső emeleten ültek le, a csak nem fájig lecsupaszított szobában. János az ajtóférfának támaszkodva állt. A kőszegiekbe kapaszkodik. Az öreg István komoran bólintott, jól ismerte a bírót. Bár Károlyt ő is fenyegetésnek látta, ki nem állhatta Peturman ellenkezés nem tűrő, pattogó modorát. Hogy ő lemondott helyéről a városi tanácsban, és az üzlettel együtt a tisztséget a fiára testálta át, annak nem csupán súlyosbodó betegsége volt az oka, hanem a fáradtság, amelyet minden egyes vita után érzett. Mintha a folyamatos küzdelem kihúzná a tagjaiból az életet, amikor már úgy sincsok hátra. Még el tudta játszani, hogy mindent ért, mindenre emlékszik, de elméje egyre többször sötétedett el, és egyre hosszabb időre. – Kivérezteti Budát! – válaszolta a fiának. – Lehetne máshogy is, de nem Peturmannal. – Hogy máshogy? Meg kellene adnunk magunkat? – szólt közbe János. Az apja összevont szemöldökkel nézett fel rá. A fiúnak azonban esze ágában sem volt bocsánatot kérni kéretlen beszédét. Az beszélik a feltétlen megadás rosszabb a harcnál. – Kereskedők vagyunk, nekünk a béke többet ér, mint a háború. – De felelős polgárok is? – Hallgasd, szólt rá az apja. – Fiam, tizenhét esztendőddel, te nem vagy sem felelős, sem polgár. Előbb mutasd, mit tettél le az asztalra, utána beszélhetsz. – A család érdekét kell tekintened. Fogtatta ki Farkas István is az unokáját. János arca kettős rendre utasításra fellángolt. A fiú ellögte magát az ajtó félfától. A családnak érdeke a város megvédése nem, de ha mi se állunk ellent a támadásnak, vajon ki fogja megállítani Károly hadait? Mondtam, hogy hallgass! Apám, minden tisztelettel, de nem hallgathatok. Nem tanultam -e meg számolni és írni? Nem figyelem a munkádat, minden nap hallgatom figyelmesen okításaidat és beszámolóidat. Készülök mindenre, amit most teteszel a családért, vagy amit a nagyapám tett évtizedeken át. Megfeleleke a farkasülő Máté szellemiségének. Megeshet, hogy még nem mindenben, vagy nem a legjobban, de igyekszem. Hadd hallassam akkor a szavam, mert ha kell, én is védeni fogom ezt a házat. Küzdeni fogok érte az utolsó lehelete még. Gergely tekintete elfelhősödött. Haragos monológba kezdett volna, de az apja keze megállította. István megnyugtatóan érintette meg a karját. Majd én, mondta. Gergely bólintott. István felállt és az unokája elé lépett. Egy tenyérnyivel magasabb volt nála a gyermek, kisé fel kellett néznie rá. Emlékszem rá, amikor Béla királyunk meghalt. Apád még karonülő csecsemő volt. Akkor már álltak a várhegyen a kőfalak, amiket a tatárok ellen húztunk fel, és büszkék voltunk, ó, nagyon is büszkék arra, hogy nem függünk semmilyen úrtól. Becsülettel dolgozunk és adózunk a királynak. Aztán jöttek a püspökök és kérték azt a pénzt, amiért mi ejtékeztük. Nem adtuk. Kiátkozták a várost, akkor sem adtuk. Újra kiátkozták, nem egyszer, hanem ötször, hatszor, de Buda nem hajolt meg, nem lehetett megtörni. Mit akarsz mondani mindezzel? kérdezte értetlenül János. A nagyapja monológia őt igazolta. Harcolni kell. Hogy miből merítettünk erőt? Azt akarom megvilágosítani neked. Abból, amit építettünk, a vagyomból, amiért megdolgoztunk, és a családból, amelynek mindezt? István körbeintett. A terem kopár volt, de az öreg az egész házra gondolt. Örökül hagyjuk. Szerinted miért álltunk Vencel mellé? Miért fogadtuk el azt a züldött gyermeket királynak? Mert mellette szabadok lehettünk. Tudtuk, hogy rossz. Láttuk. De Károly-el a püspökök térnek vissza, és ki tudja, független maradhat-e Buda. Megvédjük a várost, de nem gyermekekkel. És te gyermek vagy még. Ha te meghalsz, ez mind feleslegessé válik. Van egy hugom is. Egy jó fér kell csak neki, ha én elég. Csattant fel Gergely hangja. Már ezen a botor beszéden is látszik, hogy gyerek vagy. Én és az apád rád számítunk, ezért neveltünk, ezért okosítottunk, tette hozzá István, megint csak nyugodtabban. A húgod majd férhez megy valakihez, akit én biztosan nem látok már, és ezért csak remélhetem, hogy lesz benne tehetség. Bizonytalanra azonban nem építhetünk jövőt. Apádnak te kell lesz. Nem értem én ezt, fakad ki ekkora fiú. Mindketten Károly ellen beszéltetek az elmúlt években. Most, hogy jön, meg visszavonulnátok a harctól. Ez is csak olyan, mint egy jó alkó a piacon, mondta az apja. A kiváltságaidat és magadat véded minden helyzetben. Ha szorult helyzetbe kerülsz, akár a saját hibádból, akár más hibájából, akkor abból megpróbálsz úgy kikerülni, hogy a lehető legkisebb rossz érjen. Most nem tudok rosszabbat annál, hogy téged elveszítselek, fiam! Csendereszkedett rájuk. Ha a kőszegiek nem érkeznek ide időben, vagy nem jönnek egyáltalán, és a sereg beveszi a várhegyet, akkor meghúzzuk magunkat a házban. A városba fosztogatni jönnek. A nőket elrejtjük a kútban, fent pedig tartunk némi értéket, amivel kielégíthetjük Károly haramiáit. Pet és a városi tanástagokat börtönbe fogják vetni. Szólalt meg egy női hang János mögött. A fiú megpördült, az anyjára esett a tekintete. Ki tudja, mióta álmálott? Neked, nézett Margit a férjére, szöknöd kell, vagy elrejtőzni a kútban velünk együtt. Gergely gonterhelten bámult asszonyára. Az nem megoldás. Időlegesen az. De meddig? Ameddig szükséges. A martalócokat hamar kitessékelik az új a városból, Nekik sem érdekük, hogy itt italozzanak és garázdálkodjanak. Apád majd visszaveszi addig az üzletet. Tud mindenről. Néha átnézi a jegyzékeket. Ha nem vagy itthon, ugye? Apám, uram. Farkas István nem mozdult. Apám, emelte fel hangját Gergely, majd miután most sem érkezett reakció, a tétován ácsorgó István vállához nyúlt és maga felé fordította. Mi van veled? Apja tekintetében értetlenségül – Miért kérdelt tőlem ilyeneket? – kérdezte ilyetten a fiától. – És ki vagy te? – Gergely hátra lépett, és lezökkent a nemzetségládára. Ha Károly serege elfoglalja Budát, legalább az apja nem fogja visszasírni a múltat, mert nem fog emlékezni rá. – No csak, a felhívzi révész – morogta Becsei Imre Jakab láttan. – Mit akarsz itt? A sátra előtt ült a haditábor közepén, és a májusi napsütést élvezve egy pohár bort kortyolgatott, amikor a férfi eléje toppant. Kellett pár szívdobbanásnyi idő, mire felismerte. Harcolni, felelte Jakab elszántan. Miért? Károly királyért. És mit remélsz Károly királytól? Becseinek nem voltak illúziói. Aki gyilkolni jön, az sosem szívjóságból vagy önfeláldozásból teszi ezt. Van egy fiam, felelte Jakab. Azt akarom, hogy több legyen nálam egyszerű révésznél, hogy budai polgár legyen. Hű alatt valója Károly királynak. Számolatlan jöttek utonállók haramiák gyilkosok az anzsú táborba a király felhívására. Buda megvívása sokakat vonzott, ha nem is a harc, de az azt követő lehetőségek. Buda polgárai nagy vagyonon ültek, amiket feltéhetően ki lehet majd húzni a Asszonyt vettél magad mellé? – kérdezte becsei és felkelt a lócáról. Közelebb sétált Jakabhoz, aki sziládon állta a nemes tekintetét. Megváltoztál valóban? Nem ilyennek emlékszem rád. Csavargó voltál, erdei ember. A lyukas csizmámat sem bíztam volna rád. Neked hála nagy uram, letelepettem. Biztos életem lett, aztán családom. Öt éve megakadás nélkül irányítom a hajókat, viszem a felhívizi rév dolgait. Rendszeresen járok templomba és gyónok is. Nem volt gond velem... Megérdeklődheted a Stefanit a szerzeteseknél. Megkérdem akkor még egyszer. Miért akarsz háborúba vonulni embertölni? Legyen elég neked a családod és a munkád. Fizesd az adókat és öregedj meg becsületben. Jakab alig észrevehetően vont. Ahogy mondtad, erdei ember voltam. Nyugtalan lélek, bolyongó szellem. A lelkem legmélyén azonban tetvágy feszült. Átvettem a révet, most ennék valami nagyobbat. Hajókat fogadni nem ugyanaz a feladat, mint csatába menni, rohamozni, vértontani és vért áldozni. Megtanultam fegyverként forgatni a tört és a jobb kardot. Nem is hiszed, nagy uram, mennyi fenyegetés éri a révészeket ezekben az időkben? Öltél már? Jakab egy pillanatig helyzitált, aztán aprót bólintott. Hát rendben, intett egy szerebecseimre. De miért Károly király mellett akarsz harcolni? Hiszek abban, hogy ő majd elhozza ennek az országnak a békét és a gazdagodást. – És ezt mire alapozod? – érdeklődött Becsei Imre. Évek óta harcolt Karubertóért. Őszintén kíváncsi volt, hogy egy egyszerű dunai révész mit lát egy idegen uralkodóban. – Hat esztendelje küzd a magyar koronáért – felelte Jakab, aki jó emberismerőként tudta, hogy most őszinte lehet. Hat esztendő nagy idő, és a hívei tábora nő. A pápa kitart mellette. Bonifác halott, úgy hallottam, hogy az új pápa is támogatja. Károly király pedig kitartó, és én azt tapasztaltam, hogy aki ennyire akar valamit, ha végül megszerzi, akkor jó gazda lesz. Becsei akaratlanul is felnevetett. Na te, Jakab! mondta vidáman. Ennél nagyobb dicséretet évek óta nem hallottam, pedig amilyen körökben járok, ott más se tesznek, csak dicsérik a királyt. Én így képzelem. Jól teszed, bónított Becsei Imre, és a lényegbe tért. Aztán van-e fegyvered? Van. Egy töröm és egy fokosom. Az kétszeresen elég a harchoz Becsei, majd oldalra a sátra felé fordult és elkiáltotta magát. Ágost! A sátorvászon mögül rögtön megjelent egy szikár, fiatal fegyverhortozó fiú. Igen, uram? Becsei visszafordult a révészhez. Mi is a neved? Jakab. Na, Ágost, kísérdezt a révész Jakabot a Werner fiatáborába. Vegyék lajstromba és kapjon szállást. Mától! Károly király katonája A fallal körbekerített Várhegytől éjszakra, egy szélesebb földarabon előző ősszel rostvetettek vetettek gazdái. Ezt idén már bizonyosan nem fogják learatni, mert Anzsú Károly ostromtábora, a sátrak, katonai saruk, lábbelik, csizmák simára gyolulták a területet. Werner fia László itt tartott seregszemlét a seregtestei felett. – Ki ismeri a várost belülről? – kérdezte felhangom. Jelentkeztek páran, akiket oldalra állított és egyenként alaposan felmért. Werner fia hátra tett kézzel, lassan elsétált előttük. Az egykori Budai rektort meggyőzték az évek, aki hajdanán látta, emlékezetet vállas termetére és szögletes arcára. Most azonban vékony volt, szálkás, és ajka óravonalán több volt a bőr, mint a hús. Haja megritkult és összbefordult, egész lényéből sugárzott valami elhagyatottság. Ezzel együtt viszont a tekintete olyan volt, mint a prédára leső hiúzé. – Tégen, láttalak már valahol! – marogta a Jakab arcát fürkészve. Becsej Imre felhívta a figyelmét a révész Jakabra, de Werner fia László ezt nem kötötte a másik orrára. Jakab meghajtotta a fejét. Felismert az erős, rendíthetetlen embereket. – A felhívizi révnél dolgoztam, nagy uram. Ha az elmúlt öt évben jártál, arra találkozhattál az arcomban. Werner fia kesennyésen elmosolyodott. Az elmúlt öt évből hármat egy csebörtönben töltött el. Az a Buda, amire emlékezett, már nem létezett. Peturman ugyan még bíró volt, és ott álltak mellette hű csatlósai, de ki tudja, mivé formálódtak a viszonyok, és milyen szövetségek születtek időközben a falak mögött. Igazságod van, bólított László, én is igénybe vettem a szolgálataidat, most már rémlik, tudod, ki vagyok? Tízlovassal jöttél, nagy uram, és felfelé hajóztál a Dunán, valotta be Jakab, hogy ő is pontosan emlékszik. Kora tavasszal volt, éppen csak levonult a jég a folyó. Öt évnyi szolgálat áll tehát mögötted? Igen, nagy uram. Hogy kerültél a révhez? Károly király előző seregével egy időben érkeztem, és én álltam a halott révész helyére. A sors hozta így. Ez alatt az öt év alatt gyakran bejártál Budára? Megesed, de nem olyan gyakran. A munkám a folyóhoz kötött, nagyram. De csak ismered a bent élőket? Jártak hozzám a réfhez. Némelyiküket elég jól, másokat kevéssé. És a te arcodat ismerik-e? Elég jellegzetes a fizimiskám, nagy vigyorodott vigyorodott eljakab. Az elé te magad is felidézted. Én úgy hiszem, hogy aki látja, nem felejti el. Werner fia László intett. Gyere velem. Jakab ebben a pillanatban értette meg, hogy az égiek kiszemelték őt egy feladatra, amelyet, ha elvégez, áldott lesz, és nem csak ő, de a leszármazotta is. Talán egész eddigi élete ide kellett, hogy kifusson, a léli rablótámadástól a bolyongásokon át a felhívizi révig. Egyszerre meglátta azt a rendező elvet, amely szerint Isten akarata megvalósul, és amelyben neki fontos szerep jut. Minden értelmet nyert. Követte a hajdani rektort a átrába ment egy asztal mellett két lovag állt, és a támadás részleteit tervezgette. Egy asztallapra finom homokot szórtak fel, amelybe a Várhegy körvonalait rajzolták meg, megjelölve a falakon nyíló kapukat, körben a környező vidéket, falvakat és a támadó seregek elhelyezkedését. Az idősebbik lovag éppen a ballisztákat helyezte fel, apró kis faragott hányzs darabokat a homok térképre. Itt, ha lőjük a falat, két-három nap alatt leomlik, mutatott rá a logodi kapuga. Werner fia László előre tolta Jakabot. Milyen erősek a falak, meddig tarthat lerombolni őket? Jakab, nem törődve a lovagokkal, megnézte a homokba képet. Hetek, mondta. A logodi kapu lehet, hogy betörhető, de a fal mellette vastag. Ami ledől nappal, felrakják éjjel. A lovag mogorván tekintett fel a rektorra. Ki ez? Egy révész, felelte a fia László. Akire támaszkodhatunk? Napok óta forgatok egy tervet a fejemben. Lehetséges, hogy ostrom nélkül bejussunk Budára. Ostrom nélkül? Nevetséges! Összegyűjtöttünk elég embert, megjövjük a várost könnyedén. Hallgas János, intette egy fiatalabb ablogat. Furcsa, kicsit éneklő hangsúlyjal ejtette a szavakat. Ha van olyan megoldás, amelyel elkerülhetünk egy hosszú ostromot, az csak jó nekünk. Csák János intette. Rendben, tegyünk próbát. Werner a rámosolygott, bár ebben nem volt semmi őszinteség. A röpke felsőbbrendűség mosolya volt. Buda évek óta ellenáll, de csak a falai erősek a szívek benne nem. Peturman bíró határoz, irányít, egy személyben szabja meg a történéseket. – Mit akarsz ezzel mondani? – Ez nem vár. Nincs felkészülve a harcra. Nem egy kőszegi vagy csákerősség. Ez csak egy város. Azt se tudják, mit kell tenni ostrom esetén. Iparosok és kereskedők, akik sokat hisznek magukról. Egyszerűen csak menjünk be, és tegyük magunkévá. Mint egy szajhát, nevetett a különös beszédi lovag. Ha így tekintesz rá, akkor igen. Buda egy magát kérető sajha. Werner fia a magát kívülállóként érző kap felé fordult. Ő fog bevinni bennünket. A fiatal lovag érdeklődő pillantást vetett a zavartan áldogáló idegerre. Mondj részleteket is. Jakab izgatottságot érzett a gyomra tájékán, a szája kiszáradt. Figyelt, mit terveznek vele a megkérdezése nélkül. De ez mindegy is volt, már most látatlanban igen mondott volna a feladatára. Oda küldjük ének idején az egyik kapóhoz azzal, hogy Peturman bíróval akar beszélni. Beengedik, mert ismerik. Az őrök szám a csekély. Kettő lesz, vagy három. Megöli őket, és kinyitja a kaput, mi pedig besúranunk. Csak Peturman és a városi tanácstagok az ellenségeink, Werner fia felnevetett, a bíró és ez a bizonyos tizenkettő. Mint Krisztus és az apostolok, mi nem vagyunk rómaiak, az antikrisztus tudva levőleg a megváltó tervét másolja, ők pedig éppen, hogy Isten ellen vannak. Werner fia tenyerét a vár homokrajzára rajzára helyezte. Csata nélkül vesszük be. Mi ez, ha nem Istennek tetsző cselekedet? A két lovag nem válaszolt neki. A fiatalabbik azonban Jakab felé fordult. Nem egyszerű feladat lesz, a tied mondta. Helyre billentjük az új testamentum igazságtalanságát. Készen állsz rá? Jakab bólintott. Hitte, hogy meg tudja tenni. Igen, nagy uram. Helyes. Rektor terve ravasz, igazi városi polgárhoz illő. Egy lovak harcolna, vívna és vérezne. Ellenben ő besúronna, mint egy kígyó. Csellel venné be Budát. Jó. Úgy vélem, sokkal célra vezetőbb, amit javasol, és ha sikerrel jársz, gyorsabb is. Eleget vártunk Buda kézre kerítésére. Mondjuk, a fiatal lovag elmosolyodott, ha egy este alatt ezt meg tudnánk tenni, az valóban Isten támogatásának bizonyítéka lenne. Jakab akaratlanul is a nyakához nyúlt. Werner fia László keze, mint kígyófeje csapódott ki és fogta le. Mit rejtegetsz? Dörrent fel a budai rektor. Jakab lassan kihúzott inge egy bőrszíjón függő kulcsot. – Aféle amulettez, uram, – mondta. – Családi örökség, amely arra emlékeztet, hogy az embernek sorsa van, és hogy az isteni titkok csak akkor fedik fel magukat, ha érdemesek vagyunk rá. Apám halála óta hordozom. Most rájöttem, hogy miért van nálam. – Miért is? – Nem az a lényeg, mit nyit, hanem, hogy tudom, van zár, amibe beleillik. Isten tervét hordozom. – Hagy, László! – intet a fiatal lovag. – Eleget láttam és hallottam. Jó embert választottál. Nem támadunk holnap, megvárjuk, sikerrel jár-e ez a terved? Jakabra pillantott. – Tényleg úgy hiszed, hogy egy isteni terv részese vagy? – Igen, uram, hajolt meg Jakab. – Akkor tedd meg érte, és értem, amit tenned kell. – Jakab térde megrodjan. – Akkor jött rá, hogy a magyarok királya Anzsukáról áll előtte. Egész életében elkísérte ez a pillanat. – A felhívizi révész vagyok? – szólt be folytott hangon a logodi kapú Jakab. A fehérvár felé menő út vitt itt keresztül. Békeidején forgalmas volt, most leginkább nagyon is zárt. – Híreket hoztam petúrban bírónak a holnapi támadásról? Késő éjjelre járt, és az ég, mintha csak érezték volna fönt a mennyekben, hogy összeesküvés készül, sötét volt és fénytelen. Az útmenti fásbokoros rész hűvös földszegot árasztott, a tücskök reszketve zenéltek, fáradt, megmegszakadó nótájuk jelezte, hogy hamarosan itt az éjfél. Miféle holnapi támadásról? kérdezte a kapu mögül egy mogorva hang. Elittad az eszedet, vagy soha nem is volt? morrant feljakab. Egy egész hadála a város előtt. Szerinted az aratásra jöttek? Vagy feleséget keresni magyar és német lányok között? Engedj be! Egyedül vagy? – Mint az ujjam! Nézzetek ki, és láthatjátok! – Várj! Hosszú percek teltek el. Jakab türelmetlenül várakozott. Werner fia László ígérete járt a fejében, miszerint, ha ma este sikerrel járnak, akármit kérhet tőle viszonzásul a várfalakon belül. Jakab ismerte a plegykát, miszerint Werner és fia néhány éve, még Szent István utolsó sarja alatt együtt gyilkolták meg a budai kamaraispánt, és foglalták el aztán az otthonát. Hitte hát a vagyonszerzés fajta lehetőségében. Káros eregei nem csak elfoglalják a várat, de kis seplik és belakják, mire mozdultok, mondta jóval később a zárt a válasz reménye nélkül. A kapu errerésnyire nyílt. Jakab besúrant. Egy alacsony katonával találta szembe magát, akinek arcából a sisa alól fenyegetően merett előre bojtsa. A révés egy dárda hegye feszült. Nunuk! No, no. Mondta, és feltartotta két kezét. Nem én vagyok a Roberto barátom. Vedd el a vasat a melkosomtól. Tényleg te vagy a felhívízi évész. Hát egy egész falu és a félváros tanúsíthatja. A felhévízi Szent Háromság templomban nősültem, Stefanusz testvér adott össze az asszonyommal. Jakab elgondolkodott. Mit mondjak még? Amint újítottunk a télvíz hónapja, én sárgára mázoltam a kikötők gerendáit. Ha arra jártál, láthattad. A festéket innen vittem Albert mestertől, aki jóra való csak ne lenne olyan borzasztóan kancsal. Talán Albert mester emlegetése, de lehet, hogy csak Jakab bőbeszédűsége meggyőzte az őt arról, hogy tényleg helybeli. Leeresztette a fegyvert. – Mikor indul a támadás? – kérdezte aggódva. – Mit tudsz? A válaszra várva egy másik kör feje tűnt fel a kapuájban. Feszültem, figyelt, hallgatózott. – Nap a révnél hallottam a tervet, de mindent elmondok a bírónak, ha oda hozzá. Mondjuk, nem ártana sietnünk. Kövess! Az őr megfordult, és fürge léptekkel nekivágott az enyhén emelkedő utcának. kap követte. Alig, hogy befordultak a sarkon, és a zsidó templom fala eltakarta őket a kapu felől, a révész kivonta a tőrét, és egyetlen határozott mozdulattal hezitálás nélkül az őr nyakába vágta. Elkapta az elzuhanó testet, majd a fal mellé vonta. Bőségesen ömlött a nyakból a vér, a haldokló a tört kapargálta ujjaival, de erő már nem volt a kezében. Szája, szemet tágra nyílt, nadrágját vizeletáztatta át. Jakab állt felette és nézte. Nem is volt olyan nehéz. Aztán lehajolt, kihúzta a tört a sebből, beletörölte a haldokló köpenyébe és visszaosont a kapuhoz. Sikerült meglepni a másik ört, akit hagy gyors készúrással küldött át a másvilágra. Mielőtt kinyitotta volna a kaput, hosszan hallgatózott, semmi nem mozdult. Tényleg csak két ember figyelt ezen az éjszakán a várnak erre a bejáratára. Ahogy a budai rektor előrejelezte. Micsoda vétkes könnyelműség! A várfalon kívül az árokban egy kisebb csapat vár csupán, alig húsz ember. Halálos csendben osontak be a kapun, amely bezáródott mögöttük. Jakab mutatta, hol találják a halott őröket. A távolabbinak sebesen visszahozták a testét, és miután levették sisakját és összevérzett köpenyét, bedobták a kapuajba. Ketten beálltak a helyükre, a többieket Werner fia László egy hadnagy a ketté hoztotta. Milyen a Szent János kapu mondta, hatan felsorakoztak kap mögé, ti fogjátok el a bírót. Jakab engedelmesen bólintott. Az utcák kihaltak voltak, a városi őrség két járőrét feltűnés nélkül kapták el, amikor összefutottak velük. Az egyik utcasarkon beleszaladtak egy kisebb hordóba, amely tele volt vízzel. A sötétben nem vették észre. Az egyik katona egyensúlyát veszve majdnem beleborult. Sikerült talpon maradnia, de könnyékig vizes lett. Halkan káromkodott, még Jakab rá nem szólt, hogy fogja be a száját. A bíróházánál a révész egyszerűen bekopogott az ajtó. Volt terve ide is. – Mit akarsz? – recsend fel egy hang belülről. Híreket hoztam a bírónak Werner fia Lászlótól. Megegyezést ajánl, hogy elkerüljük az ostromot. Werner fia László és a lehetséges béke emlegetésére csikordult a rekesz. Gyere be! Felébreztem János urat. Jakab társai nem várták meg a kapunyítást, erővel rontottak be és legyűrték az öreg kapust. Hol a bíró? kérdezte a Márkosárat érdelve Jakab. A háló kamarájában nyögte az öreg. Fent az emeletem! Jakab felnézett a többiekre. Ne felejtjétek, élve kell! Megindultak az emeletre, de nem tudtak csendben haladni, ennyi ember talpa alatt hangosan recsegtek a falépcsőfokok. Régi ház volt ez, ráfért volna a felújítás. Így eshetett meg, hogy amikor a támadók berontottak Peturman bíró hálóhelyére, az ágy üresen ásított, az udvarra néző ablaktáblák azonban nyitva álltak. Jakab az ablakhoz ugrott, és meglátta a bírót, anyaszült mesztelenül, teltalakját meghazuttoló fürgeséggel szaladt az enyhedőlésű tetőn az istáló felé. Ott aztán leugrott, jobban múlva ledőlt a szalmába. Gyorsan felpattant, és szette a lábát, lóra kapott, az istáló kapuján keresztül akart elmenekülni. Utána, hüvöltötte valaki, és oda lett a ház csendje. Már nem volt miért óvatosnak lenniük, se tenkedniük. Egy katona fákát gyújtott a parástartóban őrzött zsarátnokból, tűzfénye urált a falakon. Edübörögtek a lépcsőn, kicsapódott az utcára vezető ajtó. Szaladtak az udvaron át az istállók felé. A bíró szőrén ülte meg a lovat, fehér hátsója szemmagasságban villant meg, amikor megugratott az állattal, és kivágtatott az istáló kapuján. Kaptak utána, de csak a lószelét érezhették. Lábai hangosan csattogva kaptak bele a kövezett városi útba. A bírót elnyelte az éjszaka. Megszökött. – Kapjátok el a tanásnokokat! – kiabálta Jakab. Farkas Gergely türelmetlen dörömbölésre ébredt tájt. Magára kanyarintott egy köpenyt, és már ment is ajtót nyitni, mielőtt az kidől a keretéből. A bejárat felé menet, ahogy elszállt szeméről és agyáról az álom utolsó maradéka is, meghalott az utca hangjait. Lovak patáénak csattogása, távoli kiabálás, magyar és német szavak hallatszottak be. Az ablaktáblák résein át fényvillant, nem egy, de több fákja. Gergely elhúzta a reteszt, és kitálta az ajtót. Fákát löktek az arc ellé. Farkas Gergely, városi tanácsos! – Az ő házába zörgettetek, nem? – dörmögte elégedetlenül. – Vidd az arcomból a tüzet, mit akartok, és mi történt? – Kijebb lépett, hogy körbenézzen az utcában. Csak nem megindult az ostrom. Meglepetésére erős kezek ragadták meg, és kirántották az utcára, de akkora erővel, hogy térdre zuhant. Mi a... nem tudta végigmondani, mert kötelet dobtak a kezére, és az oldalába rúgtak. A tüdejéből kiszakadt a levegő. Összegörnyedt a fájdalomtól. Hagos! A ház mélyéről üvölt és harsant, Gergely felismerte a fia hangját. Engedjétek el, kutyák! János, nyögte az apa. Ne! Senki nem hallotta. Kardok csaptak össze a feje felett. Lábakat látott csak, és még nagyobb zűz Egy lószágudott el mellette, egy embert húzott, akire már nem lehetett ráismerni. Díszes öltözéke vérben ázott, és szafatokra szakadt. valaha hanácsosi köpeny lehetett. Gergely talpra verekedte magát, és lerázta kezéről a kötelet. Azt látta, amitől félt, János eszét veszve pörgött a kardjával. Nem küzdelem volt ez, ahhoz túl nagy túl erővette őket körbe. A fiú éppen csak távol tudta magától tartani a támadókat. A földön egy kart feküdt, azt valakinek kiverte a kezéből mindjárt a legelején. Vedd fel, apám, kiabálta a fiú. Elbánunk velük! Ketten is rátámadtak, János visszaverte a támadást, de amikor előre lépett, beleszaladt egy dárdába. A fém az oldalába csúszott bele, és kiszakította húsából egy darabot. Gergely felkapta a kardot, és a dárda nyelére csapott, amely hatalmas recsenéssel kettét örött. Megállt terpezben János teste fölött. A fiú még élt, halkan nyögdécselt. Vissza! üvöltötte Gergely, és ugyanúgy fordult a karddal, ahogy az előbb a fia. Ő is élve kell? kérdezte a támadók egyike. Jakab lépett elő, és a fákja fényben megnézte magának Gergelyt. Nem, holtan is a lófarához kötözhetjük. Gergely homloka mögött dübörgés kelt életre, a falántékán kidogadtak az erek. Hátát kiverte a jeges veríték, miközben legbelül remegett. Ugyanazt érezte, amit öt évvel korában timó teste felett, szemben a johannitákkal. Akkor egy halott fiúért küzdött, most a még élő gyermekért és magáért kell fegyvet használnia. Valahonnan a háza mélyéről sikoltást hallott, amiben Margit hangjára ismert. Remélte, hogy asszonya bent marad a falak mögött, nem mintha azok megvédenék. Az ajtó nyitva, az ellenség pedig a városban. Megszaporodtak körülötte az idegenek. Szedetvedett népség összerabolt fegyverekkel. Gergely a magasba emelte a kardot, bár esélye sem lehetett a győzelemre. Egyezünk meg, mondta Jakabnak ne bántsátok a fiamat, és akkor én megálljatok! Harsant fel egy erős hang. Az öreg farkas István állt a ház ajtajában. Gergely tekintete megakadt rajta, az apja a kabátot viselte, és a nyakába akasztotta a pecsétet is. Amit Gergely lefekvéskor az ágya melletti asztalkára szokott tenni. Jakab meglepe fordult az öreg felé. Ki vagy te? Fargas Gergely Budaváros 12 tanácsosának egyike? Gergely látta az apján az eltökéltséget. Mit akartok, Károly kutyái, Semmi keresni valótok-e falak között? Hárman ugrottak az öregre, és neki szorították a ház falának. István nem küzdött, csak megfeszítette tagjait. Nem volt hajlandó meghajlítani sem térdét, sem derekát. Patkányok a föld alól, közölte megvetően. Csótányok a mocsokból, ezek vagytok ti. Apám, ne tegye, mondta Gergely. Tudják meg, kivel állnak szemben, villantotta rá tekintetét az öreg. Most egészen olyan volt, mint amilyenre Gergely gyermekkorából emlékezett. Az eltökéltség élő szobra, szikla a viharban. És tudják meg, kik ők az én szememben. Jakab kivonta a tőrét, és az öreg nyakához tette. – Nem sokáig leszel városi tanácsos öreg, – mondta. – A patkányok elveszik, és belakják a városod. – Nem fogtok hosszan örülni neki. Egy pillanatig úgy tűnt a révész elvágja az öreg torkát, de aztán eltette a törőt. Legyen az a sorsa, ami a többieknek – intett a katonáknak. – A rektor által kiszabott büntetés neki is jár. Nem könnyítem meg a halálát. – Mi legyen velük? – Intett az embere a még mindig kardot lóbáló Gergely és a nyöszörgő János felé. Jakab egy hosszú pillanatig merő nézte apát és fiát, majd vállatvont. Hagyjátok! Nekünk az öregkel a tanácsos! Farkas Istvánt a lófarkához kötözték. Az öreg nem pillantott se jobbra, se balra. Úgy mint mintha Krisztus mártírja lenne. Jakab a lófarára csapott, az állat megiramodott, elrántott és végighúzta az utca köves talaját. Istvánnak egy szó nem hagyta el a torkát. A fegyveresek között tehetetlenül álló Gergely remélte, hogy elsőként a fejét ütötte be, elájult, és semmit sem érzett már a továbbiakból. Az apja feláldozta magát értük, ő pedig semmit nem tett. Kiesett a kezéből a kard. Nem csak az apját vesztette el ezen az éjjelen, hanem az önbecsülését is. Jakab akkor egészen közelhajolt farkas Gergelyhez, orra már-már érintette az arcát. Új világ köszönt Budára, a halkan. Szogd meg, vagy szökj meg. Aztán hátra mutatott a házra, a nyitott ajtóra, amely fölött a kőből faragott griff, mintha kárőrvendve figyelte volna gergeit. Talán új gazdára vágyott. De ez most már az én otthonom. Fogd a vérzőfiad és az asszonyod, aztán tűnj el, vissza se néz. Ne kelljen megbánnom, hogy életbe hagytalak.